то молодий старший навіть від Тестя, від нього, від Гаврила. Старший його завтрашній зять. Чи в їхніх горах це дивина? Та другі мами самі би лягали під такого зяття, аби лише узяв на свої маєтки їхніх дочок. Стільки-скільки в Гаврилового зятя є ґрунтів та худоби, більше хіба лише побрехеньок на бабинських язиках. Ну, трохи з фуком, чоловік. Примітка. З фуком бути норовливим, непокірним. Діалектне. А Гаврило що? Був без фуку, коли лупив свою невинну жінку, бо так робили інші чоловіки в горах. То сохли би були тоді йому руки. Так-то так. Свої фуки... Кожен чоловік має Проте Надокучливий хробак Сьогодні точить Батькове серце Якось так робиться Гаврилові Ніби він до поминок готується А не до весілля А он до в дверях стодоли Стоїть його котятко Мицька його маленька Дитина його єдина Примітка Котятко Мицька, зменшувальна від слів «кишечка» і «кицька». Біле, як туман після дощу над їхнім хутором, та невинне, як цвіт яблуневий у травні. Дивиться на тата очима невеселими, але й несумними, і ніби що хоче йому сказати чи запитати, як він думає жити між цими горбами, без неї. Чи запитати, навіщо він віддає її за чоловіка, якого вона вперше під час сватання побачила та й зімліла, піднятко, коли почула, чого він прийшов у їхню хату. Чи хоче притулитися до батькових грудей, щоб наперед пожалів свою дитину, яка ще й добре не зрозуміла, що за кілька днів має стати шлюбною жінкою чи хоче дізнатися, як і відзавтра починати життя, хоч і не в чужій стороні, а все ж не вдома? Гаврилові від раптового незвичного зворушення сльозяться очі. Він бере сокиру та йде в дровітень. Дого перекладає і без того акуратно складені дрова, без потреби розколює пару полін на тріски. Далі розкидає їх ногою по дровітні, а сам моститься на лавку під стіною. Та ненадовго. Файкує Гаврило лічені рази на рік, як починається і закінчується різдвяний та великодній піст, як починається петрівка, та ще в день жінчиної наглої смерті. Примітка. Файкувати – курити – Діалектне. Але зараз він довго шарить рукою під сволоком, аж поки не знаходить заховані тютюнові листи, загорнуті в папір та в шмат телячої шкіри. Пересохлий та все ще пахучий тютюновий лист податливо хрускає під пальцями. Неслухняно набивається в люльку і лінивий, але запашний димок уже в'ється крізь шпари дровітній а Гаврило незмигно дивиться на схилену долі голівку своєї дитини, та тільки зітхає, бо тендітна її постать залишається так само нерухомою у проймі дверей стодоли. Розказувала колись Гаврилові мама його мами, покійна бабця Калина. Вона, малолітня нерозумниця, Зачувши, що батько віддає її за сільського війта в дівця з трьома дітьми, бігала до окружхати, як теля, випущена після зими на пашу, з радісними криками, підскакуваннями та вигойкуваннями. «Віддаюся! Я нарешті віддаюся! Божечку, дай мені скорше дожити до завтра!» Його ж дитина й слова йому не сказала після раптового сватання. Ні доброго, ні осудливого. Так наче це має бути не з нею? Хіба що кума його, Параска, почувши, хто засватав похресницю, сплеснула долонями.